Някои заразни болести. Чума При чумата за 24 часа само се развиват милиарди микроби това, което те отделят от травя, кръвта и човек умира. Първото нещо, което трябва да се направи в такъв случай е да се изпиват по няколко чаши гореща вода. Тогава ще се спре размножаването на микробите ще се пие вряла вода по 4-5 чаши една след друга. В такава среда не могат да виреят бацилите. Холера Също и при холерата ще се изпиват по 4-5 чаши гореща вода една след друга. Освен това, в една чашка ще се налее малко вода. Ще се капнат във водата само няколко капки йодна тинктура и ще се изпие водата. Жълтеница. Да се ядат лимони с корите. По няколко лимона на ден без захар. Избягване на мъзнини. Заушка Чукани маслини се налагат на мястото. Да стоят цяла нощ. Денем да се прави слънчева баня на мястото, като се държи главата на сянка. Шарка. Да се пази болният на топло. Да живее в топла стая. Болният да приеме очистително рециново масло. Болният, да пие гореща вода три пъти на ден по три чаши. Храна. Главно варени картофи с малко сол, а понякога и картофена супа. Никакъв хляб. Никакво мляко и прочее. Скарлатина. Пиене на гореща вода по 4-5 чаши наведнъж. Това понижава температурата. Болният няма да еде хляб, няма да пие мляко и прочее, защото това повишава температурата. Ще еде само варени картофи, защото те понижават температурата.